между войните. С този интересен израз от един американски анализ влизаме в темата за войната от другъгъл и континент. Вчера Хизбула, Ливанската военна групировка, направи симулация на нападение над Израел пред очите на десетки журналисти. Това става на фона на доскоро интензивните ракетни обстрели от двете страни на границата на Израел с газа и ни изправя пред въпроса дали светът ще види отварянето на още един толкова мащабен фронт, като този, който виждаме във войната на Русия срещу Украина и дали Става дума за предстоящ сблъсък между Иран и Израел. Така казвам добър ден на Мохамед Халав, журналист и преподавател-специалист по Близкия изток. Добър ден! Ако преди няколко дни въпросът какво прави Ливан щеше да е само детайл в разговора за поредната ескалация между Израел и вицата Газа, днес това логично става първият въпрос. Какво цели една такава масштабно оповестена симулация в Южен Ливан? Както предаде Associated Press, Хизбола демонстрира пред журналисти симулация на военно нападение на Израел. Да, аз видях това вчера по ливанските телевизии. Не вижте, преди няколко седмици в Бейрут беше на посъщение командира на бригадата Алкуц, към революционната гвардия на Иран Исмаил Кани Исмаил Кани за бульгарските слушатели в момента той е наследник на убитият генерал Касим Цулеймани Той поема Uh, военните, и политическите операции на Революционната гвардия в чужбина. Радикалното. Радикал. Крило, така да си uh, радикал. те са всичките радикални. И те са всичките радикални, но така иначе бригадата Кот тя отговаря за uh, външните операции в революционната гвардия на Иран. Uh, няма да влизам по подробности какво представлява тази бригада, но така иначе той извика лидерите на Хамас, Исмаил Хания и на исламски джигад а, Абу заедно с лидера на Хезбола Хасан Насрал имали среща в посолството на Бейрут. В посолството на иранското посолство в Бейрут. Там се освеждали така наричането в момента в обръщение, в във... Медиите на Хезбола uh, и на Хамас и на различни групи твързани с Иран, uh, объединяването на фронтовите срещу Израел. Тоест, фронтъ, ливан, Израил, Ответра, фронт Ливан, Израел, Хезбола. От имаме друг фронт, исламски джихад, Хамас. От там. Имаме сирийският фронт, в който там има проиранските организации и с тях има шиийски въоръжени групи проирански, които се намират на територията на Сирия. Това всичко да бъде обединено в един даден момент удари да бъдат от трите тези фронта срещу Израел. Това е симулацията, която беше вчера. Това е послание от Иран, а не от Хезбола. И преди това беше съблъсъка между исламски джихад и Израел. Също беше послание от Иран към Израел, че вие трябва да помислите задълбочено, че ще имате отведен удар, ако ще нападете Иран този контекст за първи път в историята на Иран президента на Исламската република Раиси, Ибрахин Раиси от, отправя обращение, видеообращение към населението в Гаца. Той ги призувава директно а, пред цялата общност световната за потвърдост в тяхната сопротива срещу Израел. Всъщност, ние видяхме от началото на тази година повече атентати вътре в Израел, видяхме и опити за ракетен обстрел, доста сериозни, видяхме и размяна на удари. Това ли е вашето обяснение, че всъщност това са побудени от Иран акции срещу Израел, които пък водят до ответна реакция и по този начин отново се влиза в този порочен кръг на насилието? Седемте война между Израел, която беше последната седемте, защото преди нея пред не има шест войни между Израел и Хамас. Всичките са предизвикани и те финансирани и въоръжавани от Иран. Вижте в, в територията на Газа има 500 км тунели. Mm -hmm. Тунелите, те са изградени и това не са тунели, които минава само един човек, минава през тях оръжие и за това израелците от време на време атакуват, когато те бъдат атакувани от тези тунели. А, това, което се случва е напоследък вътрешната ситуация в самият Израил, се има ескалация от идването в Поредното идване на Таняло, този пет обаче с радикалната религиозна десница, която по всъщността си търси съблъсък с паластинците. Двамата му монестари, лидерите на двете десни а, религиозни партии си мутрич който ми, министър на финансите, Ибин Кфир, който на вътрешната съгурност ескалира ситуация, е, съблъска се с паластинците с това, че те отиват в е, джемията Елкотц. И почват да правят различни е, ритуали, нападят различни е, градове и села в, е, в е, е, паластинските територии. Това, което се случи в е, едно малко граче в забеден бряг. На западния бряг, да. Хавара. Имаше оттам, стреляха дваме, убити бяха израелски селници. В отговор, израелската армия на там и пожари е уби много хора. Какво каза си Симутрич? Симутрич каза, трябва е тотално да сринеме този град до земята. И всички паланцетинци трябва да бъдат извън територията на Израел. Тоест всичките територии. Не само това. Това ескалиран щат. Вижте, това десницата, религиозната десница предизвиква и самите израилци. И ние виждаме от няколко месеца десетки, а, стотици хиляди са по улиците срещу така наричаните реформа, съдебна реформа, които на теняхо и тези двамата искат да а, постигнат и няколко цела. Първо, а, контрол политически върху Върховния съд, да вкара, че в чинове техни, плюс Uh, председателя на Съде. В същото време цялата тая концепция цели превръщането на държавата Израел от една либерална, демократична светска държава в чисто религиозна държава. И това промяна в облика на самата държава които не е приемливо, а много израелци, които отхвърлят тази доктрина. Сега. Да, ние всъщност това, което виждаме, е наистина доста масови протести там, много критични коментари в е, израелската преса, в тази част от израелската преса, която наистина защитава либералните и светските ценности, върху които е построена държавата. Така че това е наистина любопитно и а в, е, така, ако направим превод в е, български или балкански контекст, да видим как колко опасна може да бъде всъщност радикализацията, носена от идеята за религиозна или а, друга такава консервативна идентичност. Но аз искам да ви попитам, Мухамед, а, защо операциите на Израел до сега бяха насочени само към ислямски джихад и всъщност сега а, тази размяна на удари спря след постигане на някакво примирие с ислямски джихад, доколкото проследих и като че ли Хамас оставаше по-неактивна да. А, за сметка, най-то пак се връщам на вчерашната доста мащабна демонстрация от страна на Хизбола в Южен Ливан. А, вижте, много интересен въпрос, защото не се на Хамас в двете последни войни а, между Газа и Израел. Хамас нямаше такава роля, която очакване. И това е като цяло. Защо? Защото Хамас управлява и вицата. Хамас има отговорности. И те знаят много добре, ако нападате Израелците, те получават по-големи удари. унищожават абсолютно тотално инфраструктурата. Което намалява и политическото влияние там. Във същото време обаче те имат тайни преговори с Израел. Запазване на спокойството, които срещу това получават. Първо, 30 до 40-50 хиляди от гражданите на Газа всеки ден преминават и отиват да работят в Израел. Те получават 100 пъти повече заплати, отколкото самите палестинци в Ивицата. Те се връщат там всеки ден и пак се връщат в Израел да работят. Това ангажира много хора и, и намират препитания. Второ. А, а Израел по, а, позволява всеки месец 15 милиона долара да преминават чрез банките израелските към Хамас. Това се е дарение, месечно дарение от правителството на Катар. Те днес, в момента, в който нарушават mm -hmm. тези договорности, те Закуват е 15 милиона, които са много незначими за тях заплащане на а, държавните служители, които работят. Траето тук, което е много важно. Израелците са подписали с поразумение да инвестират 1 милиард в газ. Престанеш да и така натарвате. Те не искат. Да... В момента те искат също да бъде ограничена ролята на исламски джиганди. Защото исламистски джихад не е управляващ. Те управляват, те имат отговорности. И затова те дистанцират. И, ясно, това е обяснението. Когато бъде включена една радикална групировка в политически процес, тя няма как да бъде чак толкова радикална, освен ако не трябва да пази някакви особени устой на а, новозараждаща се диктатура. например. Но ви връщам, защото ни е малко времето, връщам ви на а, това, с което започнахме Хизбула, демонстрацията и и тази среща, за която казвате, че се е състояла в Иранското посолство в Ливан, която може да предвещава опит за обединение на фронтовете срещу Израел от страна на Иран. И последният ми въпрос към вас е, възможно ли е сега скритата война Иран-Израел да премина в активна фаза? Тя вече преминала. Ето, виждаме. От една страна атакуват Израел, различни, и сами сега от Хезболлах. Хезболлах имаше атака преди две седмици, обаче те дистентираха и казаха, че това палестинците в Ливан. Палестинците в Ливан не могат да правят абсолютно такива прояви без съгласието на Хезбола. Първо-второ, самите Иранската република исламска имате страх наистина от Израел да ги нападе. Това е защото и Съедините щати в момента са притеснени на Таняху да не ги завлича в една такава война, предвид ситуацията в Но ние имаме едно ново явление в палестинските територии. Това е явлението на бойците на Тикток. Тикток са... поколението, новата неизвестна. В... неизвестна това е а... най-голямата сила, които има. Между тях една група се казва леговеще на лове. Това са бойци, млади момчета, които не са свързани с никой. Те са отчаяни не бяха вече в процеси, мирните процеси, защото нямаме имаме какви резултати. В същото време ние виждаме радикализация в, самият, в самите територии палестински. Представете се, че последният сондаж на общественственото мнение 70% от населението подкрепят удари от газа срещу Израел. В момента това, тази ситуация, която има, предсвиква по-голям съблъсък, който предстои. Много въпросителни, въпросителни, които отвеждат погледа ни и на йогоисток от нас. Благодаря на Мохамед Халав.